Ну, закликали тебе, ну, привітали. Зрештою, звичайнісінька річ. Але чому ж ти вийшов звідти такий розхвильований? Яким зіллям тебе напоїли в тій убогій світлиці, розмальованій до самої стелі буйним виноградом? Ідеш, і землі не чуєш під собою. Ідеш, і дзвенить тобі весь час у вухах ніжне слово, Братку, наче розбагатів несподівано, наче вперше повністю відчув свою велику солдатську гідність. Звідки це все? Був час, коли тобі грубому, мстивому, озлобленому особистими втратами, хотілося все витоптати в цих іноземлях. Ти не бачив перед собою нікого і нічого, крім ворогів. З похмурою недовірою блимов на тих, що тебе вітали. В їхніх вітаннях вчувалася тобі нещирість і винувата запобігливість перед твоєю силою. Затятий у своїй зненависті до ворогів вітчизни, ти з вічною підозрою проходив крізь чужі люди, як крізь колючі терни, покладаючись лише на себе, на товаришів, на зброю. Любов рухає армію вперед. Хто це сказав? Де? Ага, це ті молочники, це ті філософи. Справді, як подумати, чорт візьми, то це таке щастя любити людей. Звичайно, потящих, звичайно, справжніх, таких як оці. Тайда та захоплено дивився на своїх однополчан, що гомоніли, жартували, гуртуючись в перемішку з словаками біля кожного двору, дружно бесідуючи, жартуючи. Декотрі вже в свіжозеленому, щойно одержаному обмундируванні, інші ще в торішньому, обтріпані в походах обмотки, вигоріли, виланяли гімнастерки, прості. Одверті обличчя. Однак дивишся на них і надивитися не можеш. Чи не вперше оце Сагайда глянув і на себе, і на своїх товаришів такими очима? Здається, ніде, що він не почував так глибоко своє значення і свою роль безводителя, як тут, на цій словацькій землі, де його ждали через шість довгих, Довгих літ. Щойно його питали. «Матку маш?» Примітка. «Матір маєш?» Йому подумалось про вітчизну. «Маю», – відповів він. «Вітця маш?» «Маю». «Братів маш?» «Маю, маю». «Сестру маш?» Коли Юлічка запитала його про сестру, він не міг відповісти одразу. Це запитання влучило прямо в його живу, незагоюн рану. Адже він справді мав таки десь сестру, єдину із цієї рідні, свою ще бетушку Зінку, вивезену в запломбованому вагоні на німецьку каторгу. «Де ти, Зінко? Де ти, сестричко?» Чи рабиною на підземних осоружних заводах, старіючись у свої 18-літ? Чи може катюги загнали вже тебе передчасно в могил? Юлічка, мабуть, зрозуміла його важку мовчанку, збагнула його думки. Май мене за сестру, сказала вона, буду тобі за рідну. Юлічка, коли вона лежала, зібгавшись в постелі, то здавалось йому зовсім маленькою. Коли сіла, то стала вищою. А коли, відкинувши коси, стала на ноги і випросталась, то вже була високою та гінкою. Здрав я бажаю, гвардій лейтенант. Хто це? Шовкун. Стоїть перед цього впевнено з гідністю, як рівний перед рівним. Голос його помітно змінився. В ньому тепер міцно забриніла гвардійська міть замість тої вкрадливої, податливої м'якості, з якої жорстоко тішився Сагайда, коли Шовкун ще був ординарцем Брянського. Тепер Шовкун, видно, не дозволив би нікому кататись на собі. Вуса підстрижені щіточкою, санітарна сумка при боці, гвоздь. Гайда від душі радий йому, як радою всьому на світі, що якоюсь мірою причетне до його першого друга добрянського. Одержав оце листа від Ясногорської, хвалився Шовкун. Незабаром буде в полку. Комбат сказали, як тільки Ясногорська з'явиться на горизонті, знову будуть вимагати її до нас. Анюра, наладимо геть. Рішуче висловився Шовкун про свою теперішню начальницю, немов доля її цілком залежала від нього. Хіба вона рівня, Ясногорський, мізинце її не варта. На неї командир санроти вже зуби гострий. Нас, тобто санітарів, подав на відвагу. А їй, долю підніс, вибачте на слові, бо ми з вогню не вилазимо, а нюра наша більше за кавалерами стріляє. Видно було, що Шовкун добре знає ціну своїй роботі, і хоч вона йому важка, але ніскільки не обтяжвила. «Ти вже, дружище, в у свою нову посаду, як добрий вершник у сідло», – засміявся Сагайда. «Хвалю за ухватку». «А чого ж? При моїй посаді інакше й бути не може. Людьми дорожиш, і тобою дорожать». Та я чув. Комбат про тебе хорошої думки. Коли ж буде Ясногорська, хоча б побачити, яка вона? Через тиждень два буде. Ого, до того часу ще тричі вмерти можна. Тепер уже гріх вмирати, товаришу лейтенант. Кінець видно. Повернувшись у роту, Сагайда не впізнав своїх. Всі були переодягнені в нове, зелене, весняне. Кома зустрів його доганою. Нарешті дочекався вас гвардії лейтенант. Підупала дисциплінка. Бачите, всі вже як круто взеленилися. Лише один ви оце між нами виленялий. Та ще Маковея десь бенери носить і на обід не з'являвся. Прошу, одержуйте своє обмундирування і речову книжку. Черниш уже був з ніг до голови в новому. Вирядився як до параду. Пригвинтив орден, затяг ремінь, Підійшов до Сагайди. Оглянь мене, Володько, Скажи своє авторитетне. Повернись. Так, все як на тебе шити. Тільки чоботи не зовсім. Занадто вже багатирські. Чоботи з жовтої юхти З довгими дебелими халявами Справді здавались непомірними і важкими для легкої, красивої фігури черниша. То нічого, що важкі, зауважив Роман Блаженко. Зате хода виробиться, адже коняриця сака навмисне коють у важкі підкови, щоб ногу до грудей викидав. Антонович роззувшись, ще тільки старанно примірявся. Сагайда чекав від нього якогось неприємного сюрпризу, де, мовляв, був, та кого питався дозволу, ідучи в розташування. Однак Антонович удав, що Сагайда оценикав десь саме з особистого дозволу його Антоновича. «Зрештою, цей кирпань симпатичний тип», подумав Сагайда про командира. «Але як же воно так виходить, що ми ніяк не можемо з ним вжитися з першого дня на ножах?» Повернувшись після госпіталю в полк, Сагайда був неприємно вражений, що його ротою, славною ротою Брянського, тепер командує якийсь кармазин. Правда, цього якогось він добре знав, бо Іван Антонович перед тим довгий час командував мінометниками сусіднього батальйону. Тоді Сагайді доводилось не раз мати з Антоновичем різні справи, офіціальні і неофіціальні, і стосунки між ними в цілому залишались добросусідськими. Але тепер, коли Кармазин раптом опинився його безпосереднім начальником, Сагайду це просто кинуло в лють. Хай би Черниш, хай би хтось інший, близький Добрянського, очолював роту. Сагайда погодився б на таке беззаперечно. А то якийсь Кармазин, стороння людина, далека від родинних традицій роти, прийшла собі наготове, і стала тут спокійно порядкувати. В перші дні Сагайда почував себе так, наче повернувшись у батьківський дім, несподівано застав у ньому мачуху. Своє невизнання, мачухи. Сагайда мимохідь переносив і на декого з бійців, що прибули в роту вже прикармазинові. Незаслужено кривдячи їх, Сагайда всю свою незграбну, Ще непрочахлу закоханість в Юрія Брянського тепер переніс на ветеранів роти, на тих людей, що, мов би, несли на собі негаснучий відблиск загиблого друга офіцера. Ними дрожив, їх оберігав. Відлюдкуватому невживчому сагайді взагалі важко було когось вподобати, але коли вже хто здобував його вибагливу любов, то на все життя. Особливо у фаворі в нього був малий Маковей. Йому лейтенант дарував різні пільги, вимотуючи жили з Маковеєвих напарників-телефоністів. Антонович не міг стерпіти таких несправедливостей, і на цьому ґрунті між ним і Сагайдою не раз виникали гострі сутички. Іван Антонович, розлютившись, кричав, що доки командує ротою, нікому не дозволить створювати в ній нездорові взаємини. «Нема в мене синків і пасинків, своїх і не своїх. В мене є тільки наші люди, радянські бійці». Напередодні, щепившись із Сагайдою, Антонович навіть погрожував, що віддасть його на офіцерський суд честі. А зараз між ними як нічого й не було. Приміряючи свої чоботи, Кармазин спокійно повідомляв Сагайді, що одержав оце трохи поповнення молодих необстріляних. «Всі підуть у мій взвод?» – насторожено запитав Сагайда, сподіваючись, що командир роти навмисне дасть йому всіх новаків замість вихованців Брянського. «Не дам тобі жодного» приголомшив Сагайду Антонович. «Чому?» «А тому?» «Тобі важко з людьми вживатися. Виховуєш повільно. Всіх даю перший взвод чернишей. А ти візьмеш тих, з якими легше». Сагайда образився, але промовчив. Він зрозумів, що тут не обійшлося без змови командира роти з Чернешем. Адже Черништер, звичайно, хотів би мати у себе людей вивірених, досвідчених, на яких з певністю можна покластись. Але він згодився забрати собі весь оцей необстріляний молодняк. Надіється, що має краще, ніж у Сагайди, командирські дані. Ну що ж, хай буде так. Взувши нарешті свої нові жовті чоботи, Антонович пройшовся в них туди-сюди, випробував, чи не мовляють, і, сівши на горбику, знов роззувся, потім гукнув ординарця. — На, заховай. — А ви ж як? — здивувався ординарець. — Поки що мов старих. Доб'ю вже до краю. — А нові? — Антонович посміхнувся до всіх. Нові взою в день перемоги. До того часу я собі ще одній вигавкою начальника ОВС рішуче промовився гайда і, тримаючись Чернишеві за плече, так дригнув ногою, що напівстягнутий старий його кирзовий чобіт відлетів за кільканадцять метрів, мало не зачепивши по тім'ю Івана Антоновича. «Куди ви шпурляєте?» – несподівано почувся знизу Маковеїв голос. Телефоніст вийшов з-поміж гелястих білих дерев, усміхаючись роті. — Хіба ви не бачите, що це я йду? — Йди, ну йди, гультяю, — поманив його хома, — засаджу тебе до ночі бараболю чистити. Маковей вступив на вогневу, як молодий королевич.